Euskaltegia, Bigarren solairua. Bigarren solairuan lau ikasgela eta komuna daude. Gela hauek handiak dira. Eskailerak igo eta harreratxo bat dago. Sartu eta eskuinera, komuna dago. Komunaren ondo-ondoan dagoen ikasgela, horia da. Sarreraren parean pasabide bat dago. Sabidearen ezkerrera, lehen ikasgela, morea da. Horren ondoan, ezkerrera hau ere, ikasgela laranja dago. Eta ikasgela laranjaren parean, ikasgela berdea dago. Gela guztiek dituzte leioak. Oso euskaltegia laia da. Gustatu zaizue? Eh?